Ішлося, отже, про те, що вони жили раніше на Шулябці, коли з ним сталося нещастя. Та ви ж знаєте? Знаю. Ну, отже. Нещастя Вадима Антоновича вразило весь завод. Йому видали допомогу, встановили пенсію, забезпечили лікування, оточили, як то кажуть, увагою. А знаєте, що вчинила його дружина? Привела коханця додому під виглядом лікаря. Виявилося, що цей лікар – хірург, і в гіпертонічній хворобі нічого не тямить. Після цього мати перевезла паралізованого сина до себе на серець, на вулицю Щусєва, а тож. От вам і Зольда Злотокоса, ще й з носиком. Так, чіпкій пам'яті цієї старої можна позаздрити. Ващенкові стає невтішно і холодно. Може, холод іде від широкого вікна? за яким весна ще ледве вступає в свої права. Може, від синтетичної оббивки дивана. Ці хімічні матеріали завжди відгонять чимось смертвостним. А може, знову ж від настирливих асоціацій? Андрій Степанович рішуче відкидає асоціації з Ніною, як безпідставні й недоречні. Відкидає вперто, але вони ще впертіше повертаються до нього. Розалія Самілівна мимоволі підігріває їх, Банальним висновком «От які жіночки бувають!» Висловилась і потюпала собі на виклик. А Ващенко ще довго сидів на холодному дивані. Чого поспішати додому, щоб переконатися, що з Москви нічого нема? Згадав фотографію оповиту чорною стрічкою. У дружини Богданова добре, миле, лагідне обличчя, щирі очі, привітна усмішка. Невже ця жінка здатна на таку не лише зраду, а й на ругу? Жорстоку наругу над людиною, яку певно, кохала, від якої має дитину. Це особливо злочинно ще й тому, що Вадиму Антоновичу зараз як ніколи потрібні догляд і співчуття. Чутливе піклування ще, можливо, повернуло б його до нормального життя, трудової діяльності. Яка страшна, яка підступна зрада. Невже і йому не залишається нічого іншого, як оповити Нінину фотографію чорним крепом жалоби? Вікна його квартири темні. Мати спить зі своїми внучками. Значить, знову нічого. Якби була звістка від Ніни, освітлені вікна радісно ждали б його. Загубилося в нічній темряві вікно Вероніки Єзефівни. Вчена, певне, Ночує в інститутській лабораторії. Зате залита світлом кімната Жені Дорошенко. На білій фіранці силует господині. Сукня щільно облягає тілисту, але ще струнку постать, високі зухвалі груди. Женя зачісує циганську косу, пройшов повз її сяючи вікно тихцем навшпиньках, щоб вона й не почула. Радість, як і горе приходить несподівано. Хіба міг припустити Андрій Степанович, що про свою довгоочікувану радість дізнається в кареті швидкої допомоги від диспетчера-козинця? Як бездіч разів перед тим, Ващенко стис у долоні мікрофон рації і викликав небо. Увідповідно це, козинець, ще не продиктувавши чергової адреси, вигукнув. Агов, щасливчику, танцюйте!» «Чому?» – спитав Андрій, а серце аж стинулося. Телеграма на ваше шановне імення. Звідки? З самої найголовнішої столиці. Де ж вона? У мене перед очима. Прилечу завтра. Рейс 943. Зустрічай, Ніна. Щастить же молодим та вродливим? Так, щастить. Це від дружини. Ой, щось не віриться. Дружина телеграфувала б додому. А ну, прочитайте ще раз. Диспетчер прочитав, слово в слово, сумніватися годі. І нічого дивного, що не додому. Ніна, мабуть, вирахувала, що її чоловік сьогодні на роботі. Згодом виявилося, що Ніна нічого не вираховувала, а просто, для певності, дублювала телеграму на дві адреси. Цей загалом розумний вчинок на якусь часинку зіпсував настрій Галині Федотівні. Одержавши вранці телеграму, вона цілий день уявляла собі, яке враження справить на її сина втішна новина. Аж син, упросивши собі на роботі підміну, зненацька влетів у хату з другою телеграмою в руці. Мамо, вона їде! Ви розумієте, вона повертається, мамо. Невдоволення Галини Федотівни притьмом зникло. Серце сповнилося синовою радістю. Таня сприйняла новину стримано присутності розкішної, як принцеса сказки Ніни Олександрівни, дівчинка почувала себе особливо незаграбною та беззахисною. Баба Галя та дядько Андрій догоджали в усьому тільки принцесі. Наталка, сидячи на горщику, бурхливо аплодувала. Їй підсвідомо передалася радість дорослих. Андрій відмовився від вечері, смалив сигарети, запалюючи одну від одної. «Лягай, сину, спати!» Вранці ж на аеродром. Лягти легко, та заснути несила. Почувався ще сяк так, поки не скінчилися сигарети. Навіть мав із безсоння приємність.